КОЛІН МАКАО ТІ, що співають у ТЕРІ. ЧАСТИНА 1. 1915 1917 роки МЕГІ. Розділ Другий. За два дні до РІЗДА 1917 року Педі приніс додому щотижневу газету і новий стос книжок із бібліотеки. Та цього разу газета взяла гору над книжками. Її видавці та редактори пристали на новацію, запозичену з модних американських журналів, що час від часу доходили до Нової Зеландії. Весь середній розділ присвячувався війні. Там були нечіткі фото австралійських та новозеландських вояків, що штурмують неприступні кручі півострова Галіполі. Розлогі статті, у яких виславлялася хоробрість солдат із нижнього боку екватора. Нотатки про австралійських та новозеландських кавалерів Ордену Христа Вікторії від його започаткування, а також прекрасна гравюра на всю сторінку, яка зображувала кіннотника австралійської легкої кавалерії на бойовому скаконі з шаблюкою на готові та довгими пасмами сріблястого волосся, що вибивалися з-під повстяного капелюха з широкими обвислими крисами. За першої ж нагоди Френк схопив газету і жадібно перечитав цей матеріал. Він упивався його «Ура!» патріотичним стилем та якось лячно поблискував очима. «Татку, я хочу на війну!» – мовив він із побожним трепетом, відкладаючи газету на стіл. Фіона аж здригнулася і шмат тушкованого м'яса з овочами вискочив із каструлі на плиту. А Педді закляк – у своєму вінзерському кріслі, враз забувши про книгу. «Ти ще малий, Френку», – зауважив він. «Ні, не малий. Мені 17, татку, і я вже дорослий чоловік. Як же я можу сидіти тут на печі, коли німчура з турками ріжуть наших хлопців, як поросят? Уже давно хтось із Клірі має виконати свій обов'язок. Ти ще неповнолітній, Френку. Тебе не візьмуть до війська. Візьмуть, якщо ти не заперечуватимеш». Швидко відказав Френк, витріщившись на батька своїми темними очима. «Я заперечуватиму, бо ти – мій єдиний помічник, і нам дуже потрібні ті гроші, які ти приносиш у сім'ю. Але ж мені у війську платитимуть!» Педді розсміявся. «Ти про солдатські копійки? Бути ковалем у Вахіне набагато вигідніше, аніж бути солдатом у Європі. Але ж коли я туди потраплю, то може у мене з'явиться можливість вибитися в люди, і стати кимось набагато поважнішим за коваля. Це мій єдиний шанс, татку. Дурниця, заради Бога, хлопче, ти не тямиш, про що кажеш. Війна – жахлива річ. Я приїхав сюди з країни, що воювала тисячу років. І знаю, що кажу. Хіба ти не чув, що розповідають чоловіки, які побували на Бурській війні? Ти часто буваєш у вахіне, тож наступного разу прислухайся до їхніх оповідок. Граст? До того ж мене страшенно злить, що бісові англійці використовують австралійців та новозеландців як гарматне м'ясо. Там, де їм, бач, не бажається гнати під кулі своїх дорогоцінних солдатів. Цей войовничий Черчилль і оком не змигнувши кинув наших хлопців здобувати нікому й задарма непотрібний галіполі. З 50 тисяч загинуло аж 10 тисяч. Це навіть гірше за різанину. Тобі що, більше нема чого робити, окрім воювати за стару бабу Англію? Що доброго вона для тебе зробила? Тільки й знала, що пила кров зі своїх колоній. Якби ти опинився у Англії, там теж ні люди відвертали б від тебе носа і в притул не помічали б, бо ти, бач, силюк із колоніального закапелка. Ані Новій Зеландії, ані Австралії нічого не загрожує, можливо, Старій бабці Англії навіть піде на велику користь, якщо її розіб'ють у війні. Бо давно вже варто комусь помститися за те, що вона скоїла з Ірландією. Хто-хто, а я й сльози не пророню, якщо війська кайзера пройдуть урочистим маршем головною вулицею Лондона. Але ж, батько, я хочу записатися до війська. Можеш хотіти, що завгодно, Френку, але я тебе нікуди не відпущу. Тож краще відразу ж викинь цю думку з голови. Ти ще малий, щоби бути солдатом. Френкове обличчя спалахнуло, губи стиснулися у тоненьку ниточку. Малий зріст був його болючим місцем. У школі він завжди був найменшим хлопцем у класі. І через це йому доводилося битися вдвічі частіше, аніж іншим. А нещодавно все його єство спомнила одна страшна думка – у свої 17 він мав ті самі 5 футів 3 дюйми, що й у 14 років. Невже він більше не росте? Лише йому були відомі всі ті муки, на які він приречував своє тіло та душу, намагаючись видовжитися, болісні вправи на розтягування та марні сподівання. Однак займаючись ковальством, він став надзвичайно дужим, як для свого зросту. Для хлопця з темпераментом Френка батько не міг запропонувати кращого вибору, хоча й цей вибір зробив неусвідомлено. Френка із його невеличким, але сповненим сили тілом ніхто не міг подужати у бійці. І до 17 років він встиг прославитися на всьому півострові Таранакі. У бійці він давав вихід усьому своєму гнівові, приниженню та відчуттю неповноцінності. Перед ним не могли стояти... Найсильніші місцеві хлопці, бо ці френкові почуття були союзниками його прекрасно тренованого тіла, блискавично кмітливого розуму, несамовитості та незламної волі до перемоги. Чим здоровішими та злішими були його супротивники, тим більше хотілося френку змусити їх принижено валятися в пилюці. Однолітки добре знаючи його агресивність, обходили хлопця десятою дорогою. А нещодавно він, шукаючи нових суперників, вийшов за межі хлопчачого кола. Місцеві чоловіки й досі згадували той день, коли Френк дав чортів Джиму Колінзу. Зробив із нього відбивну, хоча Джиму було 22. Зростом він був 6 футів 4 дюйми без картозай черевиків. І за виграшки міг підняти коня. Зі зламаною лівою рукою та тріснутими ребрами Френк бився, аж поки супротивник, скиглячи, упав скривавленим лантухом йому під ноги. Дорослим чоловікам довелося силоміць відтягувати хлопця, щоб він ногами не розтрощив з непритомнілому джимові черепа. Щойно зрослися рука та ребра, Френк подався до міста і підняв там коня. Просто так щоб продемонструвати, що це до снаги не лише одному лише джиму і не залежить від зросту чоловіка. Як батько цього феноменального хлопця Педді добре знав репутацію Френка і з розумінням ставився до синівської битви за повагу оточуючих, але не стримував гнів, коли бійки заважали роботі в кузні. Педді, котрий і сам був малий на зріст, свого часу теж довелося чимало повоювати – щоб довести свою сміливість, але в тій частині Ірландії, звідки він родом, тоді не здавався курдупелем. А до Нової Зеландії, де чоловіки були вищими, він перебрався вже дорослим мужчиною. Тому для нього малий зріст не був таким болючим мозолем, як для Френка. І тепер батько пильно вдивлявся у хлопця, марно намагаючись зрозуміти його. Френк завжди був немилим його серцю хоча він старанно намагався не вирізняти його з-поміж решти своїх дітей. Пед знав, це страшенно засмучувало Фі, її гнітило невисловлене протистояння батька з сином. Та навіть його любов до дружини не могла подолати того роздратування, яке викликав у нього Френк. Вчепившись у розкриту газету своїми короткими, але красивими руками, Френк прикипів до Педі поглядом. І в його темних очах читалася дивовишна суміш благання й гордині. Гордині нато вперто є, благати у голос. Яким же чужим було обличчя його сина? Не було в ньому нічого від Клірі та Армстронгів. Хіба що очі трохи нагадували Фіонені. І тільки, бо очі Фіони не могли так раптово розширюватися, спалахуючи гнівом під найменшого приводу, як чорні очі її сина. Лише одного Френку не бракувало – хоробрості. Зауваження Педі стосовно зросту Френка різко перервало обговорення теми. Всі сиділи, доїдаючи тушкованого кролика у незвичній тиші. Навіть Гьюї та Джек, придушивши верескливе хихотіння, перемовлялися обережно і неквапливо. Меггі їсти не схотіла і сиділа, не зводячи очей з Френка, наче той міг щезнути в будь-яку мить. Френк їв повільно і з явною неохотою, а за першої ж нагоди вибачився і встав із-за столу. Через хвилину біля стосу дров чулося розмірене цюкання сокири. То Френк заходився рубати тверді колоди, що їх привіз Педді, заготовляючи на зиму дрова. Коли всі думали, що Меггі пішла спати, вона вислизнула з вікна своєї спальні і нишком прокралася до стосу. То була ділянка, Надзвичайно важливе для забезпечення безперервності життя в домівці. Близько тисячі квадратних футів ґрунту, утрамбованого і омертвленного товстим шаром трісок та кори. З одного боку височили стоси складених колод, які ще треба було пиляти, а з протилежного – мозаїчні стіни з акуратно складених дров, порубаних до підходящого для плити розміру. Посередині відкритого простору стерчали три невикорчуваних пеньки, що використовувалися як дровітні для рубання колод різної висоти. Френка біля них не було. Він обробляв масивну евкаліптову колоду, розтинаючи її так, щоб вона стала на найнижчу і найширшу дровітню. Стовбур два фути завтовшки лежав на землі, у нерухомлений із країв залізними шпичаками. На ньому стояв, розставивши ноги Френк, і рубав його навпіл. Сокира з посвистом розсікала повітря, а її руків'я вжикало, ковзаючи вгору вниз, в спітнілих долонях Френка. Лезо блиснувши над його головою, падало вниз розмитою сріблястою плямою, вигризаючи клинчастий вируб у твердому, як залізо, дереві, і з такою легкістю немов то була сосна, чим'яке лист п'яне дерево. Тріски розліталися на всі біч. Під струминів голими грудьми та спиною Френка. А щоб рясний піт не сліпив очі, він пов'язав над бровами хустину. То була вкрай небезпечна робота. Один невправний рух і залишишся без ноги. На зап'ястях у Френка виднілися пов'язки для всотування поту, що стікав по руках. Але самі руки були без рукавичок. Пальці стискали руків'я сокири легко і вправно, з дивовижною точністю спрямовуючи її лезо в потрібному напрямку. Мегі сіла на навпочіпки біля скинутої френком сорочки та жилетки і заворожено спостерігала. Поряд лежали на поготові три запасні сокири, бо надміцна деревина евкаліпта вмить затуплювала найгостріше лезо. Взявши одну з сокир за руків'я, вона поклала її собі на коліна. Їй захотілося навчитися володіти нею так само вправно, як і брат. Сокира була така важка, що дівчинка на силу підняла її. Колоніальні сокири мали лише одне лезо, наточене до такої гостроти, що ним можна волосину перерізати, бо сокири з подвійним лезом були надто легкі для евкаліпта. Обух такої сокири спеціально робили важким – уйдю їм завтовшки, а крізь нього проходило руків'я, додатково закріплене невеличкими клинцями. Бо якщо добряче розмахнутися – то погано закріплений обох може запросто зірватися з руків'я і, пронісшись у повітрі зі швидкістю гарматного снаряду, когось ненароком убити. На дворі швидко сутеніло, і Френк рубав на умання майже інстинктивно, а Мегі, ухиляючись від трісок із легкістю набутою, з давно усталеною звичкою, терпляче чекала, поки він зверне на неї увагу. Наполовину перерубавши колоду, Френк судомно перевів дух, розвернувся в протилежний бік і знов розмахнувся сокирою, щоб підрубати другу половину. Проруб у колоді був вузький та глибокий, щоб зекономити дорогоцінну деревину і прискорити процес рубання. Нарешті Френк добрався майже до середини стовбура і тепер сокира при ударі майже повністю зникала у прорубі а великі клинчасті тріски пролітали дедалі ближче до його тіла. Та хлопець не зважав на них, навпаки, ще швидше махав сокирою. Колода розполовинилася в дивовижу раптово, і Френк із граціозною легкістю підстрибнув, передбачивши цей момент ще до того, як лезо востаннє вгризлося в деревину. Половинки стовбура склалися, а хлопець приземлився поруч, усміхаючись, але не було в тій усмішці радості. Френк був повернувся, щоб взяти нову сокиру, і помітив сестру, що терпляче сиділа неподалік у чепорненькій, застебнутій на всі гудзики нічній сорочці. Йому й досі було незвично бачити у неї на голові коротенькі, скуйовджені кучері, а недовгі, перев'язані ганчірочками пасма. Але він вирішив, що цей хлопчачий стиль личив сестрі. І йому захотілося, щоб такою вона й залишалася. Френк присів біля неї, поклавши сокиру собі на коліна. Як же ти примудрилася вибратися із хати, мала шабай Я вилізла у вікно, коли стю заснув. Стережися, бо перетворишся на дівчинку шибеника Ну то й що, краще гратися з хлопцями, ніж самій із собою. Та отож, Френк сів прихилившись спиною до колоди і втомлено повернув до сестри голову. «Що сталося, Меггі? «Френку, ти ж насправді нікуди не поїдеш, ж? спитала вона, поклавши йому на стегно руки з обгризеними нігтями і стривожено поглянула на брата. Рот у неї був злегка розкритий, бо їй важко дихалося носом. Його заклав, бо вона ще часили намагалася стримати сльози. «Може й поїду, Мегі?» – лагідно відповів він. «Ой, Френку, не треба! Ти так потрібен мамі і мені! Якщо чесно, то я не знаю, що ми без тебе робитимемо!» Він гірко всміхнувся. Його розвеселило, як мегія мимовільно копіювала манеру розмови матері. «Затям, сестричко, інколи все відбувається не так, як тобі хотілося б. Нас у родині Клірі завжди учили працювати разом на спільне благо, ставлячи власний інтерес на останнє місце. Але я з цим не згоден». Мені здається, що нам слід навчитися спершу думати про себе. Я хочу поїхати геть, бо мені 17, отже час зайнятися облаштуванням власного життя. Але татко каже ні, бо я потрібен вдома для блага усієї родини. І через те, що мені ще не виповнилося 21 рік, я мушу чинити так, як каже татко». Меггі гаряче кивнула, щиро намагаючись розплутати клубок братового пояснення. «Розумієш, Мегі, я вже давно і довго про це думав. Я таки поїду, і все. Знаю, ви з мамою будете за мною сумувати, але Боб зростає швидко, а татко з хлопцями за мною не сумуватимуть. Татка цікавлять лише гроші, які я приношу в сім'ю». «Ти більше нас не любиш, Френку?» Він обернувся і рвучко обхопив сестру руками, обіймаючи й ніжно пестячи її із якимось зболеним задоволенням, у якому здебільшого переплилися смуток, біль та душевна спраглість. Ох, Мегі, тебе та маму я люблю більше за інших разом узятих. Господи, ну чому ти не старша? Бо тоді я зміг би із тобою поговорити по-справжньому. А може це і краще, що ти ще мала? Може й краще. Намагаючись взяти себе в руки, він так само рвучко відпустив сестру і, поклавши голову на колоду, почав хитати нею туди-сюди беззвучно ворушачи губами. А потім поглянув на Мегі. «Сестричко, коли ти підростеш, то краще мене зрозумієш. Благаю тебе, Френку, не полишай нас», – вперто повторювала вона. Він розсміявся, але той сміх більше скидався на схлипування. «Ох, Мегі, Мегі, ти що, не розчула? Втім, це вже не має значення. Головне, щоб ти нікому не розповіла, що бачила мене сьогодні уночі, чуєш?» Мені не хотілося б, щоб вони думали, що ти про це заздалегідь знала, але не сказала. Я тебе добре розчула і все добре зрозуміла Френку, відказала Мегі. Та я нікому ані слова не скажу, це я тобі обіцяю. Але ж мені так не хочеться, щоб ти їхав геть. Вона була надто малою, щоб висловити брату те, що було не більш ніж неусвідомленою тривогою в її серці. Якщо Френк піде, то хто ж у ньому залишиться? Бо він був єдиним, хто відверто виказував їй свою любов. Єдиним, хто обіймав її. Коли вона була меншою, татко часто брав її на руки. Але відтоді, як Мегі пішла до школи, він не дозволяв їй сидіти у себе на колінах, обійнявши його за шию. Батько приказував, ти вже доросла дівчина Мегі. А матуся, вона була завжди така заклопотана, така втомлена, така зайнята хлопцями та господарством. Тому наймилішим її серцю був Френк, який сіяв, наче зірка, на її маленькому обмеженому небосхилі. Він був єдиним, хто любив сидіти з нею і розмовляти, пояснюючи все так, що вона із легкістю розуміла його. З того дня, коли Агнеса позбулася волосся, Френк опинився на чільному місці в житті Мегі. І відтоді, хоч якими б гіркими не були її біди й печалі, вже ніщо не могло завдати їй пекучого пронизливого болю. Ані палиця сестри Агати, ані воші, ані глузування дівчат у школі. Бо тепер у неї був Френк, який міг утішити її і захистити. Меггі підвелася і вимочила усмішку. «Що ж, Френку, якщо маєш іти, то іди». Меггі, тобі давно треба бути в ліжку, тож повертайся, поки матуся не помітила твоєї відсутності. Мерщі, вшивайся». Нагадування про те, що мати невдовзі почне обходити спальні, виштовхала з голови Мегі решту думок. Вона нахилила голову, просунула між ногами довгий хвіст нічної сорочки і, тримаючи його рукою поперед себе, ходко гайнула додому, колючи босі ноги гострими трісками та скіпками. Вранці Френка ніде не було видно. Коли мати зайшла зранку, щоб розбудити Мегі, її обличчя було похмуре і напружене. Мегі підскочила, як ошпарена кішка, і швидко вдягнулася, навіть не просячи Фіону допомогти їй застебнути безліч маленьких гудзиків. На кухні хлопці невесело сиділи за столом, а стілець Педді був порожній, і стілець Френка також. Мегі прослизнула на своє місце, торохтячи від страху зубами. Після сніданку мати суворо виштовхала їх за двері, і за сараєм Боб сповістив Мегі новину. Френк утік, видихнув він. «А може він подався до вахіне?» – припустила Мегі. «Та ні, дурепо, він втік, щоб записатися до війська. Шкода, що я ще малий, інакше подався б разом із ним. От щасливчик! А мені шкода, що його немає вдома. Боб стенув плечима. Ти всього-навсього, дівчисько, і говориш як дівчисько. Інших слів я від тебе і не чекав». Та цього разу вона пропустила образливе зауваження повз вуха. Мегі пішла назад до хати, щоб допомогти матері. «А де татко?» – спитала вона Фіону, коли та дала їй роботу – хустки прасувати. Подався до Вахіне. «А він повернеться з Френком?» – мати пирхнула. «У цій сім'ї нічого не приховаєш. Ні, татко не спіймає Френка у Вахіне, і йому це добре відомо. Він поїхав дати телеграму поліції та армійському начальству в Вангануї. Вони затримають його і повернуть додому». Ой, мамо, я так сподіваюся, що його знайдуть. Мені не хочеться, щоб Френк їхав. Фіона з ляскотом вивернула на стіл в міст маслоробки і заходилася обробляти жовтий водянистий пагорбок дерев'яними патиками. Ніхто з нас не хоче, щоб Френк поїхав геть. Саме тому татко й потурбується, щоб його привезли назад. Її рот мить затремтів, І вона з ще більшим завзяттям накинулася на масло. «Бідолашний, бідолашний Френк», – зітхнула Фіона, звертаючись не до Мегі, а сама до себе. «Не розумію, чому дітям доводиться платити за наші гріхи. Мій бідолашний Френк такий не схожий на…» Але враз замовкла, помітивши, що Мегі кинула прасувати і прислухається. Три дні по тому поліція привезла Френка додому. Сержант, що його супроводжував, повідомив Педді, що його сім чинив шалений опір. Ну, він у вас і боєць. Зметикувавши, що військовиків уже попередили, стрілою кинувся сходами на вулицю, а за ним погналися двоє солдатів. Йому не поталанило, бо він налетів на патрульного полісмена, інакше точно втік би. Відбивався як скажений. Знадобилося аж п'ятеро чоловіків, щоб на нього кайданки начепити. З цими словами сержант зняв із Френка важкі кайдани і грубо попхнув його до в'їзних воріт. Той наштовхнувся на Педді і скоцюрбився, наче вжалений батьковим дотиком. Решта дітей спостерігали за дорослими на відстані футів зо двадцять, очікувально принишкнувши під стіною будинку. Боб, Джек та Гюї заклякли, сподіваючись, що Френк влаштує ще одну бійку. Стюарт стояв і дивився, співчуваючи братові всією своєю лагідною дитячою душею. Мегі ж обхопила долонями щоки, щипаючи їх і минучи від болісного страху. Невже хтось збирається образити Френка? Той спочатку поглянув на матір, своїми чорними очима в її сірі очі, немов встановлюючи між ними таємничий та болісний зв'язок, про який ніколи не говорилося і який завжди заперечувався. Лютий погляд блакитних очей Педді збивав Френка з ніг. Презирливий та нищівний, яким він начебто промовляв, таки вийшло по-моєму. І син, опустивши очі, визнав батькове право на гнів. З того дня Педі, розмовляючи з Френком, обмежувався лише виразами, що не виходили за рамки загальноприйнятої ввічливості. Але найважче Френкові було дивитися в очі решті дітей він почувався присоромленим і приниженим. Немов той птах, якого принесли назад додому з підрізаними крилами. Небо так і залишалося незвіданим, а пісня – недоспіваною. Дочекавшись, коли Фіона скінчила свій нічний обхід, Мегі вибралася зі спальні в розчинене вікно і гайнула через двір. Вона знала, де шукати Френка – на сіні у сараї, подалі від завидючих очей братів та батькового гніву. «Ти де, Френку?» – спитала вона гучним шепотом – не ступаючи у непроглядній темрявій сараю і чутливістю дикої тварини, пальцями ніг намацуючи перед собою незвіданий простір. «Я тут, Мегі!» – долетів до неї зморений голос, ледь схожий на Френків, бо в ньому не чулося ані пристрасті, ані бажання жити. Дівчинка пішла на звук, знайшла брата розпростертим на сіні примостилася біля нього, Обхопившись, скільки вистачило рук його широкі груди. Ой, Френку, я така рада, що ти знову вдома, промовила Мегі. Френк застогнав, посунувся вниз і поклав голову їй на живіт. Вона гладила його густе пряме волосся і стиха наспівувала. Було темно, і Френк не бачив сестри, але невидиме тепло її співчуття розчулило хлопця. Він заплакав, скотюрбившись, у суцільний клубок болю і його сльози промочили Мегі нічну сорочку. Сама ж мала не плакала. Щось у душі цієї дівчинки робило її достатньо дорослою і достатньо жінкою, щоб відчути незбориму й болісну радість від того, що ти комусь потрібна. Вона сиділа, чукикаючи братову голову доти, поки його горе не пішло геть, розчинившись у темній порожнечі.